Capitolul 15. Dator suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui Săul aceste bine spre zidire, că și Hristos n-a căutat plăcerea sa, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăs pe tine au căzut asupra mea, că și toate câte s-au scris mai înainte s-au scris spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângăierea care vin din scrituri să avem nădejde. Iar Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă dea voa gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă unii pe alții, precum și Hristos va primi pe voi spre slava lui Dumnezeu, că spun că Hristos a făcut slujitura în prejur pentru adevăratul lui Dumnezeu, ca să întărească făgăduințele date părinților, iar neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru mila Lui, precum este scris, pentru aceasta te voi lăuda între neamuri și voi cânta numele Tău. Și iarăși, zice Scriptura, veseliți-vă neamuri cu poporul Lui, și iarăși, lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele. Și iarăși, Isaia zice, și se va arăta rădăcina Lui Iesei, cel care se ridică să domnească peste neamuri, Într-o neamurile vor nădăjdui, iar Dumnezeu nădejdi să vă umple pe voi de toată bucuria și pacea în credință, ca să prisosească nădejdea voastră prin puterea Duhului Sfânt. Și, frații mei, sunt încredințate unsum despre voi, că și voi sunteți plini de bunătate, plini de toată cunoștința, putând să vă povățuiți unii pe alții. Și v-am scris, fraților, mai cu îndrăzneală în parte, ca să vă amintesc, despre harul ce mi-a fost dat de Dumnezeu ca să fiu slujitor al Lui Isus Hristos la neamuri, slujind Evanghelia Lui Dumnezeu pentru ca prin osul neamurilor fiind sfințit în Duhul Sfânt să fie bine primit. Așadar, în Hristos Isus am laudă în cele către Dumnezeu, căci nu voi cuteza să spun ceva din cele ce n-a săvârșit Hristos prin mine, spre ascultarea neamurilor prin cuvânt și prin faptă prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Duhului Sfânt, așa încât de la Ierusalim și din ținuturile de prin împrejur, până în Iliria, am împlinit propovăduirea Evangheliei lui Hristos, răvnind astfel să binevoiesc acolo unde Hristos nu fusese numit, ca să nu zidesc pe temelie străină, și precum este scris, cărora nu li s-a vestit despre el, aceia îl vor vedea, și cei ce n-au auzit îl vor înțelege. De aceea am și fost împiedicat de multe ori ca să vin la voi, dar acum, ne mai având loc în aceste ținuturi și având dorința de mulți ani să vin la voi, când mă voi duce în Spania, voi veni la voi, căci ne să vă văd în trecere și de către voi să fiu însoțit până acolo după ce mă voi bucura întâi în parte de voi. Acum, însă, mă duc la Ierusalim ca să slujesc Sfinților căci Macedonia și Achaia au binevoie să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții de la Ierusalim, căci ei au binevoie și sunt datori față de ei, căci dacă neamurile sau au și de cele duhovnicește ale lor, datori sunt și ei să le slujească în cele tupești. Săvârșind deci aceasta și încredințându-le roada aceasta, voi trece pe la voi în Spania, și știu că venind la voi, voi veni cu deplinătatea binecuvântării Lui Hristos, dar vândem, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru iubirea Duhului Sfânt, ca împreună cu mine să luptați în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine, ca să scap de și din Iudeia și ca ajutorul meu la Ierusalim să fie bine primit de către Sfinți, ca să vin la voi cu bucurie prin Voia lui Dumnezeu și să-mi găsesc liniștea împreună cu voi, iar Dumnezeul păce să fie cu voi, cu toți. Amin.